wien 10ter november wir stehen mit unserem mikrofon in dem großen leopoldstädter juentempel heute noch so zu bezeichnen ist eigentlich schon etwas geschmeichelt denn die erbitterten einwohner arischen einwohner dieses bezirkes haben nach dieser ruchlosen ta von paris es sich nicht nehmen lassen um auch hier die abgrund diesen hass gegen das judentum zu bezeigen der judentempel war in wenigen minuten ein rauch der flammen und wenn wir uns jetzt hier in diesem orientalischen kuppelbau umsehen dann ist von dem eigentlichen tempel von diesen trunkvollen und mit viel geld erbauten gebäude nur mehr das gerippe das alte gerüst über die geblieben und dieses gerüst Ist schon so baufällig dass das wahrzeichen des judentums auf das sie besonders in wien so stolz waren hoffentlich in wenigen tagen zur gänze mit dem erzboden gleich gemacht wird und zur gänze hier in wien verschwinden wird die wiener bevölkerung die immer mit erbittertem grimm in der tempelgasse an diesen prunkbau vorbeigegangen ist steht jetzt auf der straße und jeder möchte gerne hereinsehen möchte sich überzeugen, wie es hier aussieht und ob tatsächlich alles so ist, wie es ihm ums Herz ist, nämlich so, dass man es nicht wieder aufbauen kann. Bei uns sind die Männer der Feuerwehr, die Männer der SA und der Kreisleitung. Die Juden können es sich nur selbst zuschreiben, dass es so weit gekommen ist und das werden wir alle, die hier um mich herumstehen, bestätigen können. Bei uns ist der Tempeldiener Das heißt nicht der Tempeldiener ist vielleicht schlecht ausgedrückt, ja, sondern der Tempelportier, der bisher die Aufgabe hatte, über dieses Gebäude zu wachen. Bezeichnenderweise hat man wieder einen Aria zu diesem schönen Geschäft genommen. denn ein Jude wäre für diese tiefe und einfache Arbeit, das ist nämlich ja, das ist neben den elektrischen äh, Arbeiten, die hier im Hause notwendig waren und heizer, wie Sie sagen, ja. Da ist ein Jude nämlich zu schade wissen Sie. Juden haben nur Interesse arbeiten zu vollrichten und zu vollbringen, die möglichst wenig beschmutzte Hände verschaffen und möglichst viel Geld in den Sack bringen. Und die Männer der SA die hier ihren Aufsperrdienst vollbringen, die können vielleicht auch etwas erzählen, wie das ganze bei sich gegangen ist. weil ich bin aus kurzer Zeit hier, aber wir räumen den Platz jetzt. Und weil Einsportgefahr beim Tempel ist, es befindet sich sonst niemand hier in der Gegend. Ja, es ist jetzt alles weg. Die Leute stehen nicht mehr auf der Straße und wir werden auch gleich verschwinden. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben ja. alle nichts dagegen. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich will das schon eigentlich schon wieder drauf haben. Nur noch ein Mann von der Feuerwehr, der uns hier bestätigen wird, dass der letzte... Feuerschein bereits gelöscht wurde und dass jetzt eigentlich die Leute ihres Amtes weiten die mit dem Abräumen beginnen. Ne? Ja, es stirbt bereits nur, weil die Grundmahnen sind übergeflieben. Das Feuer ist äh, so gelöscht, das haben wir ausgegangen. Nachdem sind keine Nahrungsmittel mehr vorhanden worden. Als wir hergekommen äh, sind, haben wir nur das Ganze schon in Flammen gesehen. Wir konnten auch die Rettungsaktionen nicht durchführen, äh, da wir bis zum Brandtät nicht vorgegangen sind. Und wir uns eigentlich nur die Hände gewärmt haben. Ne? Wir haben gewartet, bis sich die Grundmahnen von selbst niederlegen. Ne? sich alle rechtzeitig also aus dem Jusen Staat gemacht. Die Juden haben sich persönlich gleich in Sicherheit gebracht ne? und teilweise waren sie noch als Zuseher verkleidet mit ihren Parteiabzeichen und die sind nachher von der Polizei abgeführt worden. Sogar das, oh nein, diese Frechheit erlauben sie sich noch. Nein, aber das ist ja jetzt ja. vorbei.